довго не відводив вивчаючого погляду. Певно лишився задоволений, бо відпустив руку і, ні слова не кажучи, повернув до будинку, зробивши знак Агалові слідувати за ним. Раби чекали на царя, низько схилившись. Один підскочив і зняв із Кіпура плащ. Другий поставив перед ним велику вичищену доблизьку миску з теплою пахучою водою. Цар. Вимив руки та обличчя. Третій раб подав йому білу ляну сорочку. Скіпур переодягнувся. Видно, свіжий прохолодний одяг поліпшив йому настрій, бо цар милостиво махнув рабам рукою, відпускаючи їх, і разом за галом піднявся на другий поверх. Глиняні гличики з білим та червоним вином. Уже стояли на товстій повсті, якою раби вставили кімнату. Варене та смажене м'ясо апетитно парувало на великих дерев'яних тарелях. Либонський пур зголоднів, бо зупинився, вдихаючи запах баранини і ковтнув слину. Потім, переборовши себе, підійшов до вікна і запитав Агала. «Я не бачив тебе вже два роки. Що ти робив і чого досяг?» Звели покликати понтакла, вклонився Гал. Він тут, чекає внизу. Скіпур сплеснув долонями, і раб одразу з'явився в кімнаті. Нехай старий грек зайде сюди, наказав цар владно. Раб був кмітливий і не став з'ясовувати, якого саме старого грека слід погукати. Нечутно метнувся вниз, і мало не одразу на сходах з'явився понтакл. Ішов йшов прямо, бо не звик згинатися ні перед архонтами, ні перед царями. Він вільний громадянин вільної Ольвії, майстер, який поважає себе і свою роботу. Наблизився до Скіпура, зупинився і мовчки чекав царських запитань. Мабуть, знав, чого хоче від нього скіфський цар, бо мовчки витягнув з-під хітона щось загорнуте в тканину, повільно розгорнув і поставив на долоню велику срібну чашу з викарбованими по боках зображеннями скіфів. Грек підняв чашу над головою, щоб її краще було видно, повернув усі боки обережно, наче святиню, і з поклоном подав цареві. Він уперше схилився перед скіпуром, але не було в тому ні приниження, ні увесливості. Глибонь майстер схилявся перед мистецтвом майстра, який створив таке чудо. І певно це було саме так, бо Понтаку мовив нарешті. «Я старий майстер, і руки вже погано слухають мене. Та й очі не ті. Однак скажу тобі, скіпура, що твій племінник кагал перевершив мене. Такої чаші я б не зміг викарбувати і в кращі свої роки. Визнати таке мені важко, бо мій батько працював із сріблом та золотом, а син Анаксагору спадкує від мене справу, проте ніхто ще не міг зробити такого чуда, як юний скіф. Я кажу це з гіркотою і радістю. Ой гіркото ти, мабуть, розумієш. Кому приємно, коли чужинець перевершує і тебе, і твого сина? Але я не можу не радіти, коли бачу справжній мистецький твір. Така радість завжди даває гіркоту. Бери царю цей витвір рук скіфських, цю срібну чашу. Вона зроблена для тебе і по праву належить тобі. Але Скіпур не одразу взяв чашу. Він повернув її на долоні грека, розглядаючи карбування. Може, упізнав себе у поважному бородатому скіфі, який підняв Акінак, бо посміхнувся весело. Нарешті взяв чашу і ступив до великого чорного глечика з червоним вином. «Налий, Гале, наказав владно. «Налий мені повну чашу, бо справді вона радує зірв. «Із неї можна пити тільки добре старе вино!» Скіпур дивився, як лєця з вузької шийки густе вино. Дочекався, доки чаша наповнилася повінця, мабуть, вистачило б краплини, щоб вино перевелося. Підніс до вуст, не розплескавши, і спорожнив одним духом. Показавши Понтаклові й племіннику на місця поруч себе, Опустився на м'яку вовняну подушку. З'явилися слуги, вони принесли срібні тарелі з сиром і пакою, овочами та фруктами.